tarde, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da ECN. Xa xa todos vostede, todos vostedes benvidos. Vamos con esos enderezos que temos aquí, para poder entrar nesta leira da voz e da cultura. Eh, temos estos enderezos que son os siguientes o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e o equipo que compoño o programa alá nas vías de son temos a Fernando moi boi estar Fernando e aquí o meu carón pois xullo o co como cada xoves estamos aquí pois durante dúas urinhas que estaremos falando en galego estaremos pois dibullando cousas alá da nosa terra con xente que entrevistaremos desde aquí a la Así que vamos ir con algo de música para poder encetar el programa. Así que Fernando, dallo play. este ano no morre a tiro polo balcón Ai, la, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la Desde que chejo a moda de charlas a sueras al mar Miña, a Bueno pois eh, Xulio, temos o primeiro convidado E vámonos ir ás terras lucenses Vamos falar de comida Vamos a falar un pouquiño, Pois o que son empanadas, pan eh, En fin, todo o que compón O redor da farinha uh -huh. Nunca mellor dito, vamos a entrar en farinha Vale Así que eh, vamos a saludar Pois, neste caso, vamos a saludar ao noso amigo Héctor Pérez Moi boas tardes, Héctor Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por atendernos, sector Gracias a vosotros. A vosotros. <risa> eh, bueno, como os galeos siempre preguntamos por el tempo ¿cómo está el tiempo por ahí? Pues parece que estamos en verano. ¿Sí? Estamos oh. un tempazo de lujo. <risa> sí, señor. ¿Y pues, pero... si me entrará mejor que masa con que facéis los pañales empanadas, no? Bueno, vendrá mesmo igual. Ah. No. <risas> <Sí, es otro. risas> Hai que lle meter como diz outro, eh, sempre leva con que medrar. <risas> pois pues, moi ben. Eh, sabemos que eh tite de, vamos, que antes andabas nas feiras, eh, mercados e todo isto e agora pasaches pois pues, a a a, a ter tendas, eh, como se fóra pois pues, estas tendas que se suelen poñer eh mm, Eh, como nos mercados e eh, eh, eh, tamén por Madrid que teis eh, normalmente estádes en Madrid Si, sí, bueno eh, dedicábamos sí. as feiras e eh, dedicámonos as feiras E ainda vos tamén as feiras? Si, mm -hmm. si, sí, sí, no, pois pues, ainda estuvem fai 15 días ali en Barcelona, na Plaza España Ajá Como un, oh, vamos, todas veces o ah, ano a creo coberta con Plaza España Ajá E pues, estuvemos ali fará 15 días, así O día 2, 3 de octubre Ostras, mira, se pues, si, si eu xe que eu estou un pampo collo metro eh, caigo na na tenda. Moi ben, moi ben. Bueno, uh, Héctor, agradecerche moitísimo que perdas estes minutillios connosco para falar dese, eh, bueno, como el, mm, Armando titulou no, o Forno de Lugo, pero fálanos del. Bueno, o pues Forno de Lugo, pois pues, eu que che digo eh de cousa durante 15 anos a andar por as feiras de toda España. Eh, hasta que llegó COVID. Mm. Cuando llegó COVID, las feiras todas se pues, caeron. Eh, nos... Bueno, pues supémonos reinventar eh, poniendo, que he puesto, bueno, o se lo mm. poniendo tiendas fijas con nuestros productos mm -hmm. y aprovechando de que teníamos más más espacio en una tienda, en un local, mm -hmm. más espacio, con seis metros estos que siempre solemos levar a las feiras, sí. pues aproveitamos para elevar De, de los pequeños productores de nuestra zona, de aquí de Castro Verde, de Ucálago, de uh -huh. Afonso Sagrada, por llevar productos que les producen aquí, uh -huh. pues tanto ovos, chorizos, eh, chamós, eh, mel, pues todo que, la verdad que todo que nos ofrecen, pues levámoslo, porque bueno, uh -huh. nada nos costa eh, elevamos un producto de, hacemos de, de puente, uh -huh. luego entre, entre el pequeño productor de aquí de la, la, la zona de la montaña lucense, con pues, la capital de España, que es donde estamos viviendo, Abrindo, uh -huh. Ahora tenemos más de 12 tiendas ahora mismo ah, uh -huh. caray. O sea, sucursales por este incino uh -huh. para poder, para poder servir uh, productos galegos de, de grande calidad Como estás sí. diciendo a ti Héctor, eh, eh, ¿cuáles son los productos que más, que más vos demandan? Bueno, que más demanda el tiempo sea el pan y empanada y Empanada Que, nos, que a empanada claro, de varias de varias eh de varios componentes non, non é somente ah... Si, home, levamos os no, sonos os sempre de feito, de feito sabores. Ah. Eh, pero son os que máis se venden, de toda maneira, si si ti nór chega que si nos encargas unha pa Hombre, a estas horas nos daría tempo a encargar unha pa mañá Pero si, pa pasado mañá, por exemplo sí. Faríamos xa dao Cunha se guste Bueno, e <risa> entón, claro Como, como todos, eh, pues, o COVID tá, Tamén, como dix Pois sí, obrigounos nos a, a reinventarnos Ti, Vos tamén, que quizás Tamén vos meteste nas redes sociais Para poder eh, servir o página, Ou mellor cunha páxina Ou no mesmo Facebook Unha... No, no sí, viste. sí no, no, no, De hecho a Barcelona vendemos mucho Por la tienda online de fornodelugo.com Mm -hmm. Vendemos y mandamos pan, a, muchísimo pan en todos los días para Barcelona. Como llega ahora, hoy en día, sí con transporte eso está súper avanzado y eh, llega eh, <risa> de un día para otro. O sea, si cargas hoy y llega de mañana. Ah, sí, Vólvenos a repetir entonces a página donde se pueden meter a unos escoitantes, a esos amigos que nos están escoitando, que se ahí van donde se pueden meter para poder pedir vos algún, algún dos productos que vos servides. En fornodelugo.com. Forno, Forno de, de Lugo, Lugo. Lugo. Sí, sí, uh -huh. como a de tienda online. E aí tedes a tienda para comprar pan e banada, seo que vendemos agora mesmo. Sí, sí, sí. E eh, eh, eh, doces, outra clase de doces como poden ser roscóns, eh, non sei, tartas, todo eso tamén? Eh, na tienda online non os temos porque cando estivemos uh -huh. non chegaban ben polo transporte. Claro. Entón decidimos sacar porque non chegaban ben, entonces sí, era sí. con problemas e mejor quitalos. Ah, porque por exemplo en Madrid de que dices que tedes te unhas doce tendas aí sí. queda máis preto que taaxe e poin chegar mellor non que a sí, sí, no, porque a Madrid o transporte facémolo nos. Sí. entonces non é o mesmo como trates ti a túa propia mercancía sí. que cando mandades po paquetería a Madrid hasta as tendas de Madrid sí que levamos todo bueno, mm. desde aquí tamén levamos patacas levamos pimento de padrón, todo que sí sí. Todo canto haxa por aquí, viña, Fa... licores... Si está ben, está ben. Falando de patacas, coido que te sirves unhas patacas que, que nos eh, eh, entrevistamos a un rapaz que é no, si de perto de aí, non? De veciño, veo, o veciño en Adrián de Patacaseira. Adrián de Patacaseira, exactamente, sí, sí. eso queríamos te comentar, que é un, un rapaz que novo que que, que, que está facendo muitísimo para que os bueno, muitísimo ben para poder, poder servir patacas de primeira calidade, non? Sí, a verdade que ten el traballo acá KNE de Galicia, uh -huh. que que me interesa levar a as tiendas de Madrid, porque bueno, uh -huh. nosotros vamos hecho todo produto de local, se si pode uh -huh. ser. A Pataca, bueno, que él trae, trae una de cinto de línea, pero bueno... Sí, sí, eh, bueno, bueno pataca, pero es pata, pataca, bueno, pataca, pataca Galega, vamos. Es eh, pataca, pataca Galega la mejor calidad que a Kennedy. Uh -huh. Entonces, en Caixa perfectamente con nos, eh, bueno, somos un servicio excelente, perfecto, somos muy amigos además, es vecinos... Uh -huh en frente miña <risa> Pois pues, pues alegrámonos moitísimo Quere decirse que nos eh, bueno, que, que temos moi boa conexión o feito de que podamos eh, informar xa nosos soíntes de que hai persoas que vos dedicades a, a bueno, pues cumprir os gustos dos nosos ointes dos demandantes galegos tamén, non? Si, sí, sí. sí, claro, date cuenta que galegos hai en todo o mundo entonces, sí. bueno, Nas capitales de España tanto en Madrid como en Barcelona pois pues son puntos que, bueno, que, que no, é moi difícil que chegar a mal. Uh -huh. Barcelona, claro, tema que a Barcelona é imposible, oa, o claro, general diario, moita mais... xa se manda sí. en Barcelona, pero é que, claro, como fan mil kilómetros para ir a Emilia, para volver, sí, sí, é que, sí, es que sí. salir a sete, a sete da tarde, como moito, uh -huh. erandolle zapatillas. É eh, ¿no? eh? eh, eh, eh, un... No é sé. eh eh, eh bastante... Mm, uh -huh. un, Os, os, a quilometraxe impide un pouquiño esa... Claro, é es que, es que o doble. Tío, sí. O, es que, o, o maior gasto que temos para pagar as cousas a Madrid que solamente temos 500 quilometros e o gaso. O, sea, sí, o gasto claro. este que temos... Pero claro, bueno, somos as unhas tiendas a, tienda, a tienda Madrid que ten pan alego, de verdad uh -huh. somos nós. O outro, hai algunha tienda que sí que levan os xoves ou algún día en particular que levan uh -huh. pan pan alego alego, pero a única panadería con pan alego a diario somos mm. nos sí, sí, sí, sí. por, por tal... eso podemos hacer a 500 kilómetros pero no a miles claro. sí, sí. por eso a veces eh, eh, porque sigo vos también eh, vídeos que dicen que tanto llegan las patacas? dicen, si griñas llegan <risa> <risa> claro, bien. eso es como mucha gente que nos anduvo demandando patacas sí. eh, claro, pataca no eran claro, no sí. hay patacas galegas no hay entonces hay mucha gente que nos hacía pero como que no, si dos enfrente si quedan, pues. mm. No claro <risa> bueno, el, el, el no porque además en madrid he becho que tienes unas tendas algo fabulosas porque te productos de tierra de todo tipo hasta queixos, en pin de titilla de san simón el eh, licor de café licor de orucho Eh, crema de café, en fin e ahora que están todo, salindo sí, todo, de... De Lourenza, todo, sí, todo sí. lo que sea de aquí da nosa zona da terra, eh, sí. levámoslo todo sí. todo, sí, sí, sea mel, sea favas, sea cualquiera cosa, licores, sí. viño o que señe, é igual sí, sí, sí. uh -huh. pois pues, mañá xa me están preguntando no barrio, dice, oi entérachete <risas> de esto e tal e prepidirmos a ises mozos <risas> sí, sí, eh, sí. que nos manden desto de do de outro pois ora xa teño o enderezo completo para poder vos para poder que pidan. Si, sí, eu vou, xa vos digo, por internet podo mandar a diario por de lugo.com. <risos> tanto pan como empanadas, cando que dirais, de lunes a viernes que hai os envíos porque entre fin de semana non hai envíos. Mm. Sí. Claro. Porque cobran o doble xa se disparou o precio. Eso no, e además, además, el... el... además, o fin de semana pois pues, lógicamente el... hai un, un tempo de impás que non hai movimento en transporte e claro. entón pues, non lógicamente... no hai transporte, no transporte. Claro. Por eso. Por eso digo que claro, aí por que... ací as, empa... sí. as empanadas, cuáles son as que máis vos que vos piden. Pues o, o que, a que más demanda tiene de a de zamburiñas, a de pulpo también, mm. a de liscos. Ajá. Esas son las tres, a de zorza, a veces cuando empieza temporada zorza también a de zorza en el que alemán. Sí, a sí, sí. hacemos una de la con con grelos, que nos sale lejísima. La con eh, grelos, eh, panceta y chorizo. Sí, sí, sí, sí. esa es tan burliza. O que aproba... <ríe> Ba, dinos, di, eh, ainda que se un pouco indiscrito pero bueno, dinos algúns prezos para que a xente te, eh, co, colla interese mm, por exemplo, de, de, de, alguna, de algún tipo de empanada, porque houvese por aquí que tendes tamén a de bacallau a de bacallau con pasas e eh, outras máis Si, pois tiñe que mirar porque non sei sé a que precio vendemos na web porque sei que vendemos a precios a precios de aquí de Castro Verde, porque despois nas tiendas é máis caro claro, máis, sí. máis caro pero, sí, sí. o que compra pola web, compra a precios de aquí Aha, sí, sí. o, o, o porte por... que melhor veñen sendo 6 euros ou uh -huh. ou menos entre 6 e 10 euros Si pides moito Pero máis ou menos están entre entre 14 e 20 €, por eso. Vale, bueno, vale. vale. Máis cara de 20 euros pode ser e eh, a máis sí, sí. de 14. Si, si. Ten ca bonito todo eso. Uh -huh. Porque tamén veixo eh, se si vos piden berzas tamén das mandais. O no non, é es que hai cousas que, claro Si, sí, son perecederos sí. Pan empanada, pero porque, claro, na súa caixa Tanto pan como empanada non se esmaga Claro Pero é que o resto do cliente sí, sí, sí. É que, que arreglámonos a que non cheque ben É que o cliente quede descontento sí, entonces eh, antes, de, antes de facer ese millón o mandado de día Esos claro. es máis perecederos tamén Tamén Realidade, si, si Porque vexo, por procederono non hai problema, porque en 12 horas está lei. Sí, sí. Porque Entonces... vexo, vexo, que tedes unhas madalenas que vamos a estas horas da tarde eu xa merendado unha. Claro, as madalenas se pudiéramos vender por online, os sería la bomba. <risa> <risa> <risa> Muitísimas. Que leva unha crema por encima que non vexa. E, e, e dentro tamén van rellenas, <risa> sí. van dentro con crema, con compota de mazá, con, Cali. bueno, facémonos de varios sabores. Sí. Pero claro, outra das cousas que non podemos vender de online porque pola paquetería pois pues, chegaría destrozado. Claro, sí, señora. Sí. Porque eh, aí tamén hai eh, a parte de, moita, de moitas de clases de doces, cantas eh, persoas tades a traballar aí dentro porque necesítase persoal, eh. Sí, bueno, sí, aquí, bueno, también con poca ferramenta aquí ahora mismo, que estoy aquí en pastelería, ahora mismo hay seis pasteleros trabajando. Caray. Jolín, pues, pues, tela. Eh. Bastantes puestos de trabajo, sí señor, sí. eh, una un... Sí señor. Uh -huh. Sí, ahora seremos entre 60 y 70 personas ahora mismo, de nuevo. Caray. Jolín. Pues, bien, sí. pues... Claro, porque es que reparten. Y eh, después, eh, ¿repartís también ahí por la contorna? Sí, también tenemos ruta por aquí. Ah, Eso pero viene... por aquí tampoco interesa moito porque o prezo que temos aquí o pan uh -huh. en Lugo, xa sabéis que sí. hai unha guerra de prezos que é inmediable e encima <risa> tens que andar tens que hacer 680 80 km todos os días papá, claro. a ese prezo é pues, cada sí. menos interesante ah. traballar aquí por eso nos xa fallaron que decidimos pois... Pues, Ir por fora de Galicia Ir sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. a Vigo, en Vigo traballamos moito A primeira tienda que abrimos foi en Vigo, en Vigo, que bem, que Vendemos un montón o noso pan uh -huh. E a primeira a tienda que abrimos foi É lino Calvario, no barrio do Calvario en Vigo Xunta estará... a Plaza de Abastos sí, sí, Un día aquí, non sei que Na calle Urzais tamén Aí, aí, na calle Urzais 167 sí. Precisamente Tamta arriba de todo e se unha demanda algo forte escoito unha cousa que xe quería comentar tendo en conta as cousas como van últimamente a luz eh, sí. tan, tan subida de prezo non vos se está poñendo as cousas un pouco difíciles porque co, os prezos que hai eh... si sí. a luz é eh, complicada para nós pero bueno eh, non é a única demanda que temos pa luz a parte das tiendas é Sí, sí. Marcamos las frigoríficas, porque bueno, o fornos o tenemos los de pasteles que van a gasoil y los de, y los de pan y empanadas que van a leña. Ajá. No nos supone ningún gasto extra. Ah. Eh, no supondría, por ejemplo, cuando suba gasoil, pues eso sí que nos va a matar. Eso sí, por transporte, sí, claro, claro. Que, transporte, claro, sobre todo en las tiendas de Madrid eso sí que va a notar no precios si algún día sube, claro. a no sé que inventen rápido fargonetas sí, sí. grandes así eléctricas que puedan llegar a Madrid a volver Aunque sei comida co que chega a Madrid chega. Hombre, claro. no Podemos ter outra li preparada para volverse bien. <risa> ten razón, ten razón. No, eu preguntábache porque claro, está, está a xente moi preocupada por culpa do, do, dos prezos que hai ultimamente da de Seica a 200 € o o quilovatio hora, bueno, a verdade é que estáse volveuse con respecto ao preço do ano pasado, pois pues, cinco ou seis veces máis caro, sí, eso. Sí. eso representa algo que repercutirá a todo el mundo, sí, ¿no? Sí, no solamente os agarro, Sí, seguramente que pero bueno, no en no, no su so caso, como no trabajamos con potencia de eléctrica tampoco vale. tampoco no so podemos notar. estamos vale, vale. podemos notar por las cámaras, las cámaras de frío si sí que tienen luz, Claro, ¿sí? sí, señor. Pero no. es lo único, pero no so o mayor que más tiran son los hornos, ya no son a a, a gasol, y otros son a, a leña. leña. A leña. Que, que, que o, o, o pan galego faise con leña, non se fai con jasói nin, que, nin, que, nin go, claro, con eletricidade claro. Exactamente sí, por, sí. Eso. por eso se chama galego? Si, sí. claro <risas> muy bien, muy bien. Por certo, que tipo de fariñas empregades? Nos facemos o pan con fariña de país sí. que compramos por aquí a xente de aquí da uh -huh. eh, con fariña de trigo normal, de castillo tamén uh -huh. E eh, tamén temos Aí ah, ah, está, o vale. centeo é o sí. que máis tempo dura, o pan de centeo que máis tempo duro, non? Sí, sí, sí, é un pan pan de centeo de unha calidade. É uh -huh. un pan que, aunque a corteza sea moi dura, ¿Sí? moi dura, eh, bueno, pues, a verdad que por dentro se quedaba encoxido un pan que sabe de maravilla. Sí. E uh -huh. aguanta, sí. aguanta un montón. Antes traballábamos tamén o millo, pero... Cada vez tenemos demanda e o millo queda moi feo porque desfaise todo. Sí, claro. Todo. Sí, ten razón, ten razón. Entón deixámoslo de facer, tamén xa mm. fallamos. Sí, sí, sí, Pero se si o pan de centeo loxicamente compra so pan, un pan hoxe dúroche ou 4 días, quero decir que non, quero que sí, o, a conservación es que... dese de pan é unha maravilla. Sí. e sí, o pan de trigo de país tamén, sí, uh -huh. o que o que, pan que sea un pouco de calidade, porque o de trigo de Castilla que leva de levadura incluso, Si tú botas una levadura de calidad y a feriña de calidad eso también aguanta moito. Si mm. o que se está cargando pan son as industrias que traballan pues, de, de maneira industrial, porque mm. para que... para que... Claro, les pan barras... Esas, sí. baguettes, é así. Cortan esa, a fermentación, sí. a medio de fermentación, cortan a fermentación e sí, sí, Para sí. que no puesto no punto de venta habitual donde, te, donde teñan, sí. pois pues, aí acaben de, de cocer o pan. Sí, claro. Claro claro eso que fai que fermente como vaya me debe fermentar fermenta no te gustó Por eh, eso a eh. lo largo de estos 10 o 15 últimos años sobre todo en las ciudades eh. está viendo una de alérgicos a la a gluten que mm. claro. no eres mal sí, no, y además por la mala calidad Eso hay, es. aparte de la mala, de mala calidad comer. es que dura dura 10 minutos es decir Claro por es, es, eso es evidente Sí sí es sí, sí, sí. Porque... compra un coche Un coche comprar otro. Un coche ¿Eh? un, unos kilómetros y otro va a durar otro. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, señor. no, no. Eh, En realidad, pues, lo okay, que hay que felicitar por el trabajo que estáis a hacer, sí. ya ya repercusión que eso va puede tener. Eh, Alegrámonos muchísimo porque... Mm, bueno, y felicitamos usted precisamente por eso, por porque mm, reinventaste vos de, sí. sí, de, sí, de... señor. De forma Entonces, extraordinaria. Pues, pues, and, uh, uh, oh, muchas gracias. Uh, sí, sí, bueno, como pudiéramos, como no pensábamos que fuéramos de tanto éxito fichamos que además de manera de de hacer algo mientras sí. durara pandemia algo porque siempre tuvimos claro que íbamos a volver a hacer porque a nosotros nos gusta de eh, coñer a nuestra bandera galega claro. elevada por toda España por fuera de España ¿verdad? ¿sabes? Eh, me, pues me es que, algo que es que... eh, A crema de forno de lugo esa, sí, sí. O que bandera E ser embajadores Da nosa terra de Por aí adiante E sí, sí, sí, sí. sí, sí. xa que mentates precisamente Que estive desde aquí a principio de mes eh, pues, e Pois Que resultado tes? Que, que experiencia tes Con, con, con dos galegos ou do, dos catalas Que te, eh, te Foron a visitar sí, sí, si Levamos 13 anos montando aí Sí. sí. Dúas veces su año, en junio y en octubre, lo vamos 13 a la estación de esa feira. Positivos, le, entonces, este ¿no? Este año se nos olvidaron las rosquillas Se <risa> gente por las rosquillas <risa> y Claro la <risa> Tres o 400 kilos de rosquillas que le vamos todos los años para día a lo, a lo que aquí quedaron bueno. Caray Se sí, gente bueno. a posta por las rosquillas Bueno, no hay rosquillas, señor, señor Vamos no, Sí, sí <risa> Tenho o sea, un experiencia positiva aquí también ¿no? Sí, que... muy positiva, sí Además, eso galego nunca le puede faltar Ningú viño vino, claro. ningún pan en mesa eso está claro Eso nunca. nunca. Pois pues de verdade que para nós foi un pracer e un enorme honra terte aquí nos nosos micros hoxe e eh, desexarche todo o mellor. E cando va, volvas a, a, a chegarte precisamente isto estas... que nos min... mándanos unha mensaxe. Unha, para poder va. ir a mercarte algúns dos algún dos produtos. Todos os ítos intentaremos facer algún pedido noso sí. particular sí. para que eh. podamos probar algúns dos produtos que te des. Eh, é eh. eh. eh. eh, cando no, vayamos cando vayamos, sobretudo eu cando valla de Alcero, porque eu desde Fonsagrada Castro Verdeleu moi pouco tempo sí, oh, sí, bueno, pouco, <risa> tampouco pero bueno, bueno sí, sí, pues, facermos fa, fa facer fa unha pequena visita a ese forro ¿no? moi ben sí, sí, eso sí. Pues, Héctor, que te agradecemos moitísimo e que te desixamos moitos éxitos a seguir traballando con tanto ímpeto como estás demostrando eh, moitísimas gracias por atendernos Moitísimas gracias a vosotros, gracias de verdad. Una aperta grande. Una aperta. Te lo guiño. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta charada El programa de cinema de Radio Sant 89.4 FM. Bueno, Xulio, bachamos un poquillo música, mm. que es muy bonita, a que nos está poniendo Fernando, mm. y e vámonos ir, pues vámonos ir de rural, Ajá. vámonos ir allí a costa, allí, en fin, allí por Carnote, por allí, en fin, ven, sabes que aquello es una, una belleza. E vamos a falar, pois, cunha das molleis que nosotros conhecemos ben, e ti máis camín, <risos> pois vamos a falar ca señora Carmen de Xanela da Lúa. Moi boas tardes, señora Carmen. Boas tardes, como estades? Moitas grazas por atendernos, Carmen. Boas tardes e ben vida. <risos> É un placer, xa sabe, de sempre para min estar aquí falando con vos. Ese, esa vivende rural, Xanela da Lúa, para non ser eh, un referente eh, extraordinario. E ademais, eso, mmm, non só metes porque te, te conllezamos, sino porque ese nome tan feiticeiro, que seguro que moitísimas persoas achéganse aí por, por, non somentes polo nome, sino por a atención que tendes. Eh, Tambén estedes traballando continuades con eses ou tonos gastronómicos si, sí. sí, sí, este é o 15 ano que Carai. seguimos Olé. traballando co tono gastronómico e está, a verdade é que está funcionando moi ben, a verdade é que este ano está funcionando moi ben todo, porque bueno, notase que a xente tiña moitas ganas de, de volver a salir e volver a pasar unha vida normal eh... Bueno, vos notástelo máis porque, o parecer, pois hai máis demanda deses de, de eh, de alugueres, non? Sí, sí, sí nos, nos notámolo en moitas cousas. Notámola en que xa acabou o verán e non seguimos tendo xente, casi casi como se si estuveramos... Bueno, tuvemos un setembro que foi moi similar a xullo, mm -hmm. en outubro sigue habéndose moita xente... Pero notámola tamén en que ahora se, se busca máis o aluguer da casa inteira De grupos, aínda que veñan a facer o gastronómico Ainda que veñan a, a que quiran que lles preparemos peas ou comidas Ven un grupo de xente de amigos ou familiares se alúan a casa inteira xa sí, sí, sí. Ou xexe que hai mm, máis demanda mm, persoal, digamos Si, sí, si, sí, si sí. E non é solamente porque, porque do boca a boca, sino que agora está asentada esa vamos pedir que ampliede, seguro Bueno, xa... Para algúnas épocas o millor era boa amplíala Pero eu, eu xa me dou cos atisteita con enxeresta sí. bueno, Fálanos dese de, de um, outono gastronómico que, que, que ten despreparado? Que, que, que, que eses manxares que, que se poden disfrutar? Por es, ca, que, se alguén quere achegarse aí Pois semana, sempre dous menús Un menú para o vendres un menú para, para o sábado o, o primeiro menú consta con de uns entrantes que son uns embutidos ibéricos e despois uns queixos todos con denominación de origen protegidos galegas uh -huh. temos de primeiro plato un revolto de grelos con ourizos, aquí uh -huh. e, e despois temos o que repetimos todos os anos, porque hai xente uh -huh. que ven todos os anos e se posa comente a comela e apá o forno uh -huh. ajá Bueno. Eh, e despois o segundo menú xa leva tamén bueno, vedes que todos eh, se fai con, con, procuramos meter produtos daqui sí. xa porque o autónomo gastronómico así o require pero tamén porque en Liras tenemos o marolado eh, aproveitamos Mal. eso canto podemos non? E o, segundo, o segundo menú pues, leva unha crema de calabaza con almendras Mal. e despois leva un raxo de pulpo con zamburiñas e con setas E despois ah. leva un peixe a cazola con beixas Carai, ¿no? carai E eh, eh, a estancia Si se si, marca a estancia incluída Pois tirado de precio, non? Bueno, os precios son os propostos Por por la, por, por por, por la xunta, por turismo E sí, sí. son fin de semana con dous menús Para dúas personas, 240 euros un, un dos días con menú aloxamento e desayuno É 120 euros. Jolín, bueno, jolín, jolín. De feito, eu estou agora sentada na porta falando con vos, mirando para o Monte Pinto e para a Playa de Castro. Oh, oh, oh, Outra cousa que hai que recomendar aos nosos entes se si queren achegarse precisamente claro. a Lira. É eh, decir que mm, Carmen failles de... Mm, Gía, a, guía turística exactamente e aparte de eso, aparte da boa comida do, eh, do bon xentar que lles prepara da boa cama que en na que dormen e abrir la fiestra, <risas> e vedes o monte pindo vedes todo ese paisaje non a tan presto paisaxe extraordinaria é sí. eh, eh, eh, eh, unha paisaxe moi bonita e ademais si sí que verdad que un recomendo Eu teño un can parece mentira, pero cosas nos vou descubrindo sitios novos, aínda que estean moi cerquiñado aquí, non? Sí. Entón, as rutas que vou facendo no inverno, pois voui a recomendar, de verdade é que son rutas moi boas de facer. Sí. E, e todas moi bonitas, pois a sí. A fervenza do Ézaro xa é unha bueno, eh, habitual, pero, pero a fervenza... Ese é obrigatório, non? De Pedra Figueira, que é moito máis pequeninha e que no inverno vai chea de auga, sí, eso é unha maravilla tamén. Sí, sí, e sí. O paseo hasta o faro de lariño é impresionante. Entón, bueno, sempre yo recomendas algo que podan facer. Que Adem, ademais, mira, o visitante aí, porque eu a veces metome por aí a furgar, <risa> <risa> el, sí. digo, e digo, é que mira, é que va dando un paseíño, Eh, podes coitar o mar como canta, como fala. Uh -huh. Porque eu sempre lles digo, na rua onde sou que é a rua do San Cares, que as pedras non falan, choran. Pero uh -huh. aí por a terra de aí que se cuida moito máis, e as pedras falan. E o aire tamén fala. Uh -huh. E as sí, pollas sí. do autónomo. Pónsenos moi poético este, este Armando. A verdade é que se estevera por aí, se si, si, si achegara un día por aí, seguro que disfrutaría. Por certo, no Monte Montepindo siguen facendo investigación e excavacións de cousas destas, non? Eh, siguen cando hai... Bueno, vos sabedes que por ahora estas temporadas pola pandemia se deixaron de facer moitas cousas. Sí. Uh -huh. Entón, todas as cousas están así moi paradas. Pero si sí, siguen. Sí, más lento en mm -hmm. este momento, me parece que non están facendo, que non están traballando, uh -huh. pero sí que se sigue a investigar e a facer cousas, sí, sí outro, outro lugar que a, a, para visitar o Montependo, que ademais, sí, por certo que sea, algo rexenerado estará, non? Despois daquel sí, incendio sí, que tiveron sí. eh... Está moito mellor Está uh -huh. moito mellor, uh -huh. non, sí, to, sí. non está todo rexenerado, pero está, está moito mellor eh, uh -huh. eh, Moita xente faía o recorrido uh -huh. hasta uh -huh. hasta la xada moa que é o punto máis alto Uhum -huh. uh -huh. E ten unhas vistas espectaculares. As vistas espectaculares exactamente, sí. eso ese che quería comentar. Sí, sí. Mm -hmm. Bueno, vistas existen a, a, nada máis saíndo de aí á esquerda indo a praiña que ten desde aí ao lado. Así <ríe> en Por sí. exemplo, ¿no? Bueno, e outra cousa que hai que recomendar é que calquer producto do mar aí é de, de, de, de, de denominación de origen eh, escollido porque a pesar de que digan que, que, que non ten ISP eh, é como se si a tibera porque ademais de contaminación ninguna Non, aquí ese mar non ten ninguna contaminación e todo o que se utiliza na casa e todo o que se utiliza por aquí nos restaurantes de aquí todo mm. eso sale sale deste noso mar mm. e eh, eh, aquí temos lonxa en eh, muros temos lonxa mm. e eh, todo o tanto peixe como marisco que, que usamos en toda esta zona é deste, deste mar noso, sabes? Mm -hmm. E eh, yeah. eh, bueno, é impresionante porque chega vivo a casa claro. Non hai, hai máis que decir, sabes? Chega, chega vivo Eh, des, descubrir o mar e eh, descubrir todos os seus produtos E outra parte tamén que hai que destacar É eh, que vos estades desocarón dun patrimonio eh, galego extra, extraordinario Sin ir máis longe, eh, en frente da casa ou bueno, a 400 pasos como máximo Está aí un, un canastro, un horreo dos máis grandes de, de Galicia A cabaseira de Lira Nos aquí chamamos de cabaseira eh, E temos a cabaseira de Lira Xunto a cabaseira de Carnota Que son das máis grandes de Galicia mm -hmm. sí. 20, sí, sí. 22 pares de pest que teñen sí. <risa> 36 metros en medio Mais ou menos que teña a de Lira sí. Que resulta impresionante Sobre todo para xente que non está habituada A ver sí. as cabaseiras e eh, eh, bueno, extrañarles moito cando chegan para que sirve algo tan grande non sí. e eh, eh, bueno temos que decir que era o que onde se guardaba o que lle pagábamos o que llegábamos oscuras non? oscuras, exactamente antes que non levaba nada sí. Sí. Bueno. levaban, levaban e <ríe> despues tamén a playa de Carnota wow. con 7 kilómetros de largo que empeza aquí en Lira pois pues, tamén é impresionante hmm. É impresionante, si sí, si. Sí. Sí, sí, sí. Por certo, este ano non, non, non se, se fixeron esses concursos ou ese de, de carreiras, non? Ou si? Sí? Acá... Eh, non se fixeron. Claro. Si sí que sí, se fixeron algunhas, actuaronse algunhas das carreiras, uh -huh. pero sin promocional e sin claro. sin stentendo, sabe, simplemente claro. os corredores e claro. así. Pero bueno, nos esperamos que de cara ao ano que ven se vayan facendo as cousas porque tamén hai algo que se fai aquí que falando da cabaseira nos facemos todos os anos en agosto, Asociación Cultural de Lira fai sempre unha festa mm. eh, na eira da cabaseira o festorrio que se chama mm. e eh, tamén esperamos recuperala para agosto que ven Con intervencións no vendo, musicais moi interesantes sí, non? Sí, con, con... moi interesantes, sí, sí, sí, muy interesantes. Sí, sí. Bueno, do nivel de el Arnalubre que foi o que soubo o último ano. Sí, sí, que dormindo precisamente na casa. Ah, no. Y este ano estuve estuve aquí en Eclan e tamén estuve dormindo na casa, yeah. ou sea, bueno. o sea que <risas> que nos, eh, nos descubrimos Xanela, pois pues, eh, Seguimos segumonos considerando talismáns las personas que, que, que falamos con sí, ellas porque en realidad a partir de, de que falamos con él leer después si ¿Sí? convintense eh, medrando eh, eh, de verdad de que si sí. además sentímonos orgullosos eh, y honradísimos por tercer por, por terbos ter, de vez en enándona nos a humilde radio Sí, eh, para nós ser un placer tamén, eh, contar con ese anaquiño pequeno de Galicia que está aí un pouco máis longe. Pero <risa> bueno, que tal gusto que nos escoiten tamén. Face, okay, claro. Facemos o posible para que, bueno, xente que non coñeza pois zonas tan espectaculares como uh -huh. acabas de dicir como A Gosa, pois pois que, que, que se achequen se si son capaces de se, se si son capaces de conseguir alugar al porque non sempre está baleiro eso, ¿no? Sí. Eh. Eh, bueno, aquí é difícil conseguir al lugar eh en agosto mellor en xullo pero eu sempre digo que hai que chamar con tempo porque se espada hace un pouco cando pois pues, agora para o fin de semana se me chamar again, pues obvio non, non te sen, non te sitio non sí. pero se si chamar con un pouco de antelación aquí sempre hai sitio eh pero sí, claro. decir non hai lista bueno Non hai lista de espera ainda O millor, pues, o fin de semana deste mes Pois pues, xa están ocupados Pero sí, sí, sí, pero sí. podes seguir o mes seguinte, sabe? Vale, vale. sí, sí. Bueno, pero a millor eh, tamén mm, Buscas algún tipo de, mm, de Combinación con outras persoas Para para intentar que alguén Pois poida alugarse en outro sitio per, per, sí, pertinho, sí. non? Son vos... Ah, nos... No en lira decimos que o que se quer quedar en lira vaise quedar en lira, eh? ah, sí, no, sí, sí. O sea, non ten problema, non son como como cando eu un ponteño para dar feas porque a miña casa é moi reducida tal, mm -hmm. eu sempre conto con Choubou ou con outros establecementos claro, que hai que ser sí. que a xente Te, se vai marchar igual de contento, sabe? Tender moi boa relación entre vos outros, claro. Sí, sí, sí nos Sí, porque realmente todo o que facemos é para nós ¿no? sí, E se si eu sitio, pois pues, busco onde dormir en outro sitio Do mismo sitio que a mí me mandan xente que ando outros sitios claro, demais, sabes? Claro. Se son complemento, sí. digamos claro, que no. precisamente... Complementan eh, complementa su uso aos outros eh, sí, sí, sí, sí, Porque tamén pasa unha cousa, nos eh, calquera dos establecimentos que estamos en Lira Temos un número reducido de habitaciones y cuando ven un, un grupo grande o cuando sí. hay calquera actividad, eh, temos que juntarnos entre todos sí. para dar alojamiento a claro, claro. a evento, sabes? Sí, sí, Entonces sí. necesitamos estar en armonía. Hombre, claro. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Sí, Porque sí. además que eu teño, vaya, eh teño un veciño que agora vive en Carnota, pero eh primeiro, vaya, estuvo Estuvo con enfermedades. entonces ele eh, é de Carnota e a muller, que muller non é galega, pero xentes eh, é moi galega, dices, unha máis galega que a vos. E <risa> <risa> entonces pois pues, están en Carnota e eh, eh, dice sempre me dí o mismo, porque dúas veces o ano teñen que vir a Barcelona a revisións. Sí. Y entón me di oi, a ver, cando te vemos por Carnota, eh? <risa> <risa> Home, claro. Tambén vos digo, eh, a xente que ven por Carnota sempre repite. O sea, vos pensadeu ben antes de vir aquí a zona de Lido de Carnota porque dispouse casi unha obligación <risa> claro <risa> despois a xente eh, é como unha obligación sabes, sí. entonces si <risa> <risa> sí, señor, porque non é solamente aquello de decir no, é que despois xa te sintes como obrigado a, a, <risa> a ir claro pues, que si sí. cada... Nos... eu, teño... eu abrín a, a casa no 2004 <risa> E teño clientes que veñen dendo 2004 E o millor non poden vir na semana que veñen en agosto Pero non pasa un ano sin que veña Pois, an, pois en Xaneiro, un fin de semana sí. Pero todos os anos veñen aquí a Lira Sí, sí. Porque bueno, parece que lles falta algo si non, si non pasan por aquí. Claro que claro. si, sí, claro que si. Sí. Eu teño mágoa de non poder Así achegarme porque a vermira vez que Steven foi unha unha unha a segunda tamén. A verdade é que disfrutei moito. Yos que mandei aí sempre teñen muitísimo. Por cierto, sí. vouchei contar unha anécdota. A ti coñeces quizá a Xavier Díaz? ya se de de salitre. Eu comentei lle. Que eh, coñeces eos scoitos. Ah, depois... eh, non os coñeces persoalmente, pero estiveron en Carnota, estuve no Reino. Eso é que quería eh, dicir, sí. que eu comenteilles que coñecía que que vos coñecía vos e que sería interesante que que foron por aí. Eh, eh, resulta que un dos vídeos que fixeron eles é máis as adofeiras sí. na praia fixa... de Carnota. Eso, eso, eso. é sí, eh, un vídeo fantástico, eh. O sea, é eh, un vídeo precioso. Sí, sí. sí. Uh -huh. sí. Sí, o vídeo das da, da illas de Sal me parece que foi o que fixeron, sí. no, si. Sí. Si, sí, si, sí, si. Bueno, pois, pues, eu comentara el porque eh, porque era e era el e este non te achegar non achegarte precisamente elia a a saudar a nosa amiga Carmen. Sí, pues eu, eu sí que os conozco E que eu sigo, sí, obviamente uh -huh. A súa música, pero personalmente non os conozco Pero sí que os estuve vendo aquí en Carnota pues... eh, En unha Semana Santa Pois pues sí. son Son grandes, son grandes amigos pois uh -huh. pues, pues, Que están preparados eh, Me parece que están pro, pro, uh, pro Proyecto para, para poder ser Premiados por, sí, o, eh, por os o... Premios Mateo, algo así, non? tamén, polis, pero, pero me parece que están pre, para, para os premios do viño, como se chama? A, a, Martín Codas Martín Codas, sí, sí, sí. Mm, sí, bueno, sí. Que, que te agradecemos verdade, en verdade a, a información que nos das por certo, tamén non comentaches do, que, que, que, bueno, que se pode visitar ou poden visitar os que te, se acheden aí, o faro pero mm, hai unha cousa que mm, eu vim o cuando... faro de lariño que agora está habilitado como hospedaxe tamén Anda, sí, está restaurado e abrigo este ano, como mm. como tamén. Mm. Sí, sí. Eh, eh, eh, tamén non sei sé si se ou vi na na túa páxina onde vi un un conxunto que hai moi interesante de, de anos hai moitas obras de 1800, 19 que, que que ten vistas a Ría que un, un, un Villa Crucis. Ah, en Louro. En Louro, sí, No convento de Louro? Sí, sí, sí. sí que se sae do convento se vai subindo por un monte que está ao lado, si sí. si, sí, señor mm, bueno pues sí. esto, se ve que está en moda isto de eh, moitos faros que quedaron o mellor pois pues, deshabitados porque en Ribadeu tamén hai un faro que rehabilitaron tamén para hospedarse mm. si, sí, eu creo que estos son a ver, os faros ahora eh, estánse arruinando entón unha sí. das opcións uh, viables é sí. eh, alugalos para sí, palzamento, sí. Dar, sabe? Darlle outra outra eh, vida, outra utilidade recuperándoos. Uh -huh. Sí. E recuperándoos e darlle outra vida tamén, lógicamente. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, que eh esos os gastronómicos ten moitísima demanda e xa como ti dis, xa leva des 15 anos facendo eh pero mm, Ademais, se unha persoa quere alugar a vosa casa a dúa casa, non fai falta que se poña nou, nas ofertas dos outonos tamén pode facelo sin necesidade no, no, Pode facelo sin... Pode ser alugar a casa inteira, sin fea sí. sin desayuno, disfrutando cada un dela como mm -hmm. lle veña en gana mm -hmm. Pode alugar por habitación, como sempre o sea, Estamos abertos a todas... A todo tipo de posibilidades sí, sí. Pero, que cada un pero que que como... o que hai que re recomendar Os que se acheguen aí Non somente o seu lugar Sino tamén demandar algún aceniño Ou algún xantar, non? Claro. Si, sí, bueno, é fan, Pero tamén depende un pouco Porque hai xente que o que quere É eh, facer base aquí E eh, non sabe onde llevan dar nove da noite, sabes? O mm, que é sí, en Fisperra sí. Ou un Camariñas, entón eh, hai todas as posibilidades sí, señor. Eh, entonces, pues que cada un faga como... como lle parezca, bueno, pero, como os recome... lle parezca. pero os recomendo un santarón un macea yo un bon postre, aunque sea un esfilloas recheas de algo si, <risa> si, sí, <sí>, de chocolate <risa> estamos las facendo ahora, están moi boas <risa> <risa> é falando de comida esta horas da tarde a mínha haberse mexao a, a, a merendo, algo asunto da merendo ¿no? <risa> <risa> Carmen eh... eh de, agradecerche moitísimo que nos atendas, e que lles digas a todos os meus o que che parece oportuno ah, a seguir tendo éxito e eh, eh, cuidándose que é o que fai falta. Eso. Pois, pois nada, pois moitísimas gracias a vós, eh, e o que dixen sempre desde que empecéi coa casa, non, que antes todo o mundo tiña casa dos a vos na aldea, <risos> e que se anela da lúa vencendo a, a súa casa onde sí. se encontran, onde se atopan co, co rural, mm -hmm. eh Eh, con unha casa moi familiar e eh, con uhum. un trato moi cercano. Eh, que, que se acheguen a comprobarlo, eh, que eu estaré encantada de atendelos. E cun descanso extraordinario, porque ademais aí vale. non hai barullo de ningún tipo. Nada. Bueno, os pasaros e os jalos da vizinha, pero, <risa> ah, pero máis que iso, nada. Bueno, bueno pre precisamente rural, rural. Claro, <risa> sí. rural. Ademais, sí, sí. cando estás aí pola mañán, que te despertes, é, que te desperte o galo é algo extraordinario. Da gusto, da gusto, sí, sí, sí, sí, sí, sí, a mí non me parece mal, eh, no, se me queixou. No, no. a lo mellor, algún urbanista destos de, de, sí, de, de, de asfalto d'assalto. <risas> Hasta aquí nin esto, no, que nin sí. isto, o que ven aquí sabe perfectamente o que ven, bueno, sabe eh... que Por eso digo que aí non hai problema ningun, e eh, aí despois saís dar unha volta que sente o mar de fondo xa <risa> ausentes da ventana eh? Ven e si, o mar si está un pouco bravo ti abres si, a ventana si, e dentro da habitación escoitas yeah. perfectamente o mar é unha das primeiras veces quando má chegara e eh, por sobre todo que mm -hmm. dixéramos o noso mar que sí. como digo sempre vale. pois nosotros os galegos lindamos con Irlanda con mar polo medio mm -hmm. pero o mar galego é bravo e entón cando eu chegaba ese olor a mar e esos golpes que da de, contra as rochas uh -huh. e digo por parte que, que tiraran detergente. <risa> ah, por las toallas, sí, sí. espuma toda. espuma es, blanca. Sí. Con sí. espuma que ten, sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Que, que non te incomodamos máis, que sei que te, que traballo e entón o que fai falta é agradecerche muitísimo a a túa dedicación, que a túa amable atención, sí, eh, mm, Carmen, mm, un bicazo moi grande de yo Eh, hasta otro momento Un vico muy grande para vos eh, Como siempre, un placer Así, tener un momentiño para hablar con vos Moitas gracias. Moitas gracias Gracias a ti, señora Carmen Nada, vos...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 Bueno, estamos pois como que en a segunda hora, eh. Mm, xa comenzamos a segunda hora. Sí. Mm, Hai que disculpar a, a non presencia do noso correspondente, correspondente José Manuel que por cuestións familiares pues non se pode estar con nosco. Non xe, pode estar a verse con nosco. máis adiante dun bocadiño Pero sí. o que si sí é certo é que a semana pasada o, o sábado Sí. Houve unha, festa, unha festaza en hospitalet según teño entendido a que ti tamén estive, est, na que ti tamén este vexe na casa Galega do Hospitalet sí. celebrou o seu aniversario con, con un grande concerto nonlí sí. me parece que foi no Parque metropolitano de Belviche non sí Eri preto preto donde eu vivo eh, a casa Galega do Hospitalet poisis eh, aportou o seu grupo de baile, sí, sí, sí, sí. pero tamén algo máis, a ver, sí, contanos... Eh, Carlos algo. Núñez. Carlos Núñez. Aquelo foi, vamos, apoteósico. Hasta que hora estiveron allí? Pois pues mira, hasta as uh, uh, once e media, doce menos cuarto. Carraí. Sí, sí. Comezaron claro, pues moi cedo sí. Me parece que foi ás as, as seis da tarde o sea... Bueno, así eh, estuveron ensaiando Estuveron eh, ensaiando eh, Porque a Casa Galega Despois acompañaron A Carlos Núñez E eh, Carlos Núñez Acompañou a él pues, Tocando as súas músicas Pero son moitos os, sí. os componentes Ten unha de... banda de gaitas algo fabulosa uh -huh. A Casa Galega E entón, pois, aí en nese en ese concierto, a mí o que máis me gustou, como o día que tuvemos aquí a nosa querida e amiga SES, explicando eh, explicando que temos a, se limit, a semilitude que temos cun Irlanda. Uh -huh. E Por Carlos he... Núñez dicio mismo, uh -huh. que dicía SES, Porque Carlos Núñez aparte de cuando iba a tocar unha peça decía, decía de donde viña e todo Porque cambiou un poquitinho O sistema da música mm. Pero unha música fabulosa Tiña unha chica Que era filha de galegos mm -hmm. Catalana Que cantaba o que quería Cantaba que lle daba gana Cantaba por Rosalía Cantaba en cingo que quixera eh, Todo esto E despois tiña unha chica irlandesa Que era que tocaba o violín Uh -huh. dicinos De, eh, que claro carlos traducía decía que eh, que le perdonáramos porque no falaba ni siquiera castellano uh -huh. <ríe> y entonces pues también había una vasca que eu, cuando sin tiene ese acordeón que a más pequeño digo queñ triqui... vascoquitita sí, sí, sí que, claro. digo estaba vasco una vamos una maravilla he después claro había un, un gran guitarrista que é eh, o que acompanha Pancho, a, eh, Pancho, Pancho e, e, e o seu irmán que é o que toca o bombo e todo isto percusión, sí, si, toda a percusión, sí. toda a percusión que toca o seu irmán uh -huh. Carlos Núñez e non eh, Enrique Núñez, algo así se chama algo así. bueno, é o irmão e lo caso é que foi unha tarde maravillosa uh -huh. e tamén estuve pues, de grupos estuvo Eh, Perú e s sus ritmos ah, que tamén houbo baile que cambiaron muchísimo tamén, tamén eu, eu creme parado porque en fin cambiaron tamén muchísimo unhas danzas fabulosas de moito colorido e eh, todos chicos jóvenes mm. y, eh, e despois eh, pero antes de todo eso estuvo estuvron os nosos amigos de Badalona ah. tamén é un grupo máis reducido porque claro, xa sabes que moitos co teñen traballo moitos teñen desto. Quinta da casa faltaba, da Casa galega faltaban algú que como ben sabes moitos dos componentes eh, hai dúas ou outras persoas que son médicos mm. e hai algúis que son mozos de escuadra e hai tamén eh, camioneiros e todo e, e, e, e algúns que son farmáceo e, trucos, e tamén faltaban algúis mm. pero de todos os xeitos estaba nutrido eh, foi a xente eh, bueno Non se cansaban onte, porque pensan, moita xente pensa que eu organizo algo, eu non organizo nada, máis mm. ben me organizan a min. <ríe> e entón, pois, dando as grazas polo ben que fixéramos, polo ben que que fixéramos a Carlos Núñez, en fin, ali parque. E, bueno, a xente quedou fabulosa. A xente fixate tú, castos balcoses estaban xeus. A ver, sí, sí, a verdade é que, bueno, o, o parque tamén é grande, non? Sí. E entonces A falando do o irmán, o irmán de, de Carlos é Xurxo. Eso, Xurxo. Xurxo é, sí. Sí. Bueno, a, te, ten grandes persoas traballando sí, con el, sí, sí. a verdade é que a música que el mm, aporta é fantástica. Por certo, tamén teñen cantareiras no grupo de, de, de, Rosa, de da Casa Galega, Galega. pois pues si, sí, teñen cantareiras pero tamén. non son solo mulleres tamén hai homens tamén hai ah, homens eh, sí. porque despois estaba tamén o noso amigo Xavier Feijó <risa> eh, Xisto pois estaba tamén Xisco. que me quería facer subir a min ao escenario a cantar e digo, "Que queres? Que me apedréin?" Sisco, <risas> si, sí, ah, si, sí. Sisco sí. é eh, eh, un gran profesor, eh. Oh, sí, sí, un gran mm. e eu outro compañeiro que tamén era profesor de tamén igual que el profesor que van veñen aí ques centros galegos aí de Barcelona, pois a ensinar e enseña diez. a y entón, y díxerme, "Pa a próxima vez que veñamos temos que ir a Radio Sonboy." Aí queremos aproveitar unha cousa que xa que mentache precisamente Irlanda. Sabes que mm, Carlos Núñez tiña moitísima amistade con Paddy Molón sí. Paddy Molón era un, un, grande, un grande músico do grupo de Chiftings ¿no? sí. ¿No que nos falou deles bueno, pois pues, eh, él mmm, acaba de falecer sí, eh, sí. partiu hacia como di pongo un, un tweet o, o Carlos Núñez dicindo que acaba de partir caras estrellas sí, sí. pois pues, xa música de Irlanda, xa música celta do mundo entero chorarán por esta perda histórica se, se nos foi o pai de todos nós sí. gracias infinitas paddy levaremos o teu legado hasta o final do mundo a verdade é que el fixo varios concertos con, con sí. Carlos Núñez sí, eh, sí. con Pedro merino tamén bueno, a verdade porque que... nombrouse toda esta x La... eh, eh, for nombrados eli por él lamentar pues esa sí. perda que, que temos bueno sí, e eh, sí. eh, despois eh, fixo tamén Outro tweet falando de, do traballo Que fixeron o sábado dice, Fomos felices o sábado en Hospitalet Norabo a Casas de Galicia Por ese grande traballo ah, Hai grande alegría no sí. ambiente ya falta de, Ese falta menos para a xira de, de Nadal sí. Este ano vai ser increíble Tamén virá o 30 de decembro dezembro onde participan O pues, grupo xuntanza eh, decir, Os de eh, Hospitalet Os de, de Badalona eh, Cornellá Sí. si sí. Bueno, un, un, un grande traballo o que fixeste desde o sábado pasado que, por certo, tamén despois tiveste desocosión de... No, bueno, despois por culpa da pandemia xa nos avisaron de unha viría picoteo eh, e todo esto porque tamén estaban, pois a regidora de cultura del hospitaleio e unha concellal tamén <risos> estuvo ali con nos coa, acompañando hasta a última hora da cales tamén despois tuvemos que salir facer como que bailábamos facendo como se dice esas ruedas unha rueda ali diante do escenario con todos estes que bien. nos facía xisto xisco <risos> xisco ah, sí. este vamos, é algo Como digo, eres son tramoyas É un argallán, sí, sí A sí, verdade sí. Que é que un... Sabe facer coreografías E eh... entón, lóxicamente sí, sí, sí. pues, en... Cantaron unha cantiga que eu Engaió eh, eh, sí, el as, entre o instante eh, eh, Que era engaiolante Falando de, eh, de Ribadeu Ajá. Sí, sí E sí, sí, entón a xente lía, cantaba a toda a xente, despois xa cantaban todos. Sí, sí. Digo, e iso que faltou viño. Sí, e iso que non, non tiñan, non, non había no, ningún tipo de, de tenda vendendo sí, sí. cousas ali. O sea que solamente era solamente un barque o... aí no parque que é como... Exposición un, nada máis. Eh, sí, pero exposición non había. Un barque aí no parque que é de madeira, moi bonito, e entón, pois, pues, sí, pa, o típico auga eh, A, a revancha, e algunha Coca-Cola ou mellor e algún, a, algún a cerveza Exactamente. Sí. Bueno, bueno. De, mm, moito, moito personal, non? si sí, eh, ten en conta que solamente sentados había 500 500 sillas, sillas sí, sí. 500 sillas e despois ao redor como o parque ao redor tamo tú e eu que tuve unha ocasión que claro, pois eu as veces digo bueno, con razón os políticos falan desde arriba sí. vexe todo diferente Claro, de verdad es que... Los balcós estaban cheos. También vía a esos dos balcós, Sí, sí, claro. yo miraba para los balcóces que sí sí, sí, sí, sí. Está bien. Que Hoy... me decían a mí que ven si ti a Manolo, ¿eh? Claro, porque estabas muy bien iluminados, quizás, sí, ¿no? Sí, sí, estábamos iluminados. <risa> muy bien, muy bien. Y música, toda galega, lógicamente. Todo, todo galego, todo galego, excepto el grupo... ...que eran Perú, eh, Perú y sus ritmos... Sí. ...que hicieron unas fotografías... ...algo maravillosas... ...todo muy colorido... ...que... Eh, eh, en me decía antes un señor que dice... ...dice que pintaban aquellos en una fiesta galega... ...digo, coño... ...habrá cabriculturas, de huevo digo yo... Digo, ...digo, peruanos, galegos... Eh, ...andaluces, extremeños... ...y eh, que hay, hay... ...vamos, hay una morea deles... ...así que... ...también dirías tú eu que pinto un estremeño bailando aquí nunha festa galega, pois non oh. eh, pero pois. bueno deso sempre hai eh, cousas desas sempre hai bueno, vamos a ir a Fernando que nos ponha un pouquinho de música eh, despues volvemos a falar outra vez desta de festa de. da sí, sí. eh, resaca <risas> e algunha cousa máis eh, esta, da bien. Bien. Pues adiante, Fernando, dai o play que ilumina es que mi patio una argarabía toda la brisa que mueve tu melena toda la luz que atraviesa la espesura te doy mi invierno y mi primavera te doy mi vida, mi vida. bueno pues seguimos aquí en Radio San Boino y 39.4 eh, en Daez y seguimos pues en Galegos Novais Eh vamos a seguir falando pois de en do que da rasa cada festa galega <risa> eh da casa galega do Hospitalerco no barrio no parque metropolitano do barrio de Oblich eh, seguimos pois, falando un pouquiño dela eh tamén dicir que eh, que como dicíamos antes tamén que estiveron os nosos amigos o que mo tinde falta pero tibían ter outros compromisos foi os nosos amigos de Cornella Sí, estaba unha actuación de verdad que non podían chegarse bueno, sabes unha cosa que, que, que me facía falta facer referencia a ela que, que recibímola hai dous días que un, unha persoa que bueno, eu coñezo por, por alguns escritos que, que estudiou periodismo eh, en, en Salamanca pero que se chama Jesus Fraga que el está en, en bueno, naceu en Londres a ano 71, pois resulta que é de redactor do diario La Voz de Galicia ah, e sí. acaba de acaba de recibir o premio de o premio de, de narración, digamos, o premio sí, sí, sí. narrativo, non sabes. E Pero entonces premio narrativo que é ditique un dos mellores desde España. Pre, pre, premio de narración, é eh, concedido por por, por, la, por la, a ver, eh así eh, do que é o periodismo to, eh, ou da en fin, da prensa. Exactamente. Bueno, o caso é que resulte, eu quería facer hincapi, hincapié en que eh, él, eh, é unha das persoas que que sen ser galego escribe en galego sí. e eh, lle eh, é corresponsal, bueno, escribe no diario de, de Na Voz de Galicia e uh -huh. entonces facer referencia a él, nada máis que era eh, E el chama marido, así? Jesús Fraga. Pois, sí, que estuve ngao lendo precisamente hoxe que eh, sarebo hoxe na Voz de Galicia. si sí, sí, eh, a novela Virtudes e Misterios da, eh, que foi pre, foi publicado pola ed Editorial Galaxia uh -huh. pois veñen de dar o Premio Nacional de Narrativa do Ministerio de Cultura e Deporte. Uh -huh. Premio Nacional de Narrativa do Ministerio de Cultura e Deporte. O xurado do Galardón parece ser que, que tive en conta o feito de, de, de que esta novela pois contempla a emigración Cos seus claros e oscuros eh, desde as súas dúas beiras uh -huh. as dos que marchan e as dos que quedan e tamén desde o punto de vista dos que viven a cabalo entre dous mundos non? Eh, eh, o jurado estaba presidido por María José Gálvez Salvador, que é a directora xeral do libro de eh, fomento da lectura, eh, despois pois, bueno, habrá que buscar a fórmula para intentar eh, se algún día ver, pues, se podera, que pudéramos saludarlo, eh, falar un pouquinho claro. con él e despois, oh, voltando o que eh, comentábamos antes... Porque, aparte, este Jesús eh, penso que era corresponsal da Voz de Galicia en Londres ou por aí. Sí, sí, sí, él, é o que estaba diciendo sí, sí. Que ele eh, eh, é traballador da, da sí. Voz de Galicia. Sí. Bueno, que, que antes comentábamos o feito de que eh, nos somos eh, talismán, como sí. falamos con... con, como nosos, sí. con... Bueno, pois, pues, tencho he que dicir unha nova. Luarna Louvre... Uh -huh vai a ter un premio o premio Ramón Piñeiro sí. que que se tuta, de tuta facer, facer país, que, que é o que concede a asociación Val de Láncara pois hai poucos meses falamos con eles si sí. o sea, se eh? <risa> algo cai de repente si sí. reciben o galardón que de... eh, o Val de Láncara precisamente penso que é que é de, de Láncara, de Lugo de Lugo, sí, el eh, idonde sí. nace o Fidel Castro Bueno, porque según dicen el, eh, y, o, o, o padre si, sí, os antecedentes del se ve sí, que veñen de Aire de, de Láncara, sí, sí. sí, sí, sí. Es que eu, eu O anterior premio mmm, foi un grande amigo noso, Xucho Souto. Sí. O sea, sea que sí, sí. ese. Eh, seguimos tendo sí, bo, sí, sorte sí. aos nosos entrevistados. Exactamente, que so, eh, eh, eh, bueno, estamos aí como digo sempre Como xe diciu, digo Saben por que estamos aquí? Porque están vostedes aí <risa> Después falaremos con unha persoa que tamén xe tenemos que comentar, porque os premios Martín Codas si sí. um, elixiron a unha serie de personaxes, non? Sí. E un dos elixidos foi este sí, sí. O sea que O por... millor o mellor hasta sí. temos que comentar algunha cousa si Bueno, eh, terminando co asunto da, da festa de, da Casa Galega do Hospitalet, mm. pois pues, a verdade é que quedaron contentos todos po, co, sí, con sí, esa, o contento. con esa actuación, non? Ademais a xente xa tiña ganas de escutar algo, de, en fin, de ter algo da alguerrería, como se suele dicir, de, de juerga, en fin. Porque, claro, eu, eu miraba por os balcóns da arrededor, e entonces pois, ali nos... Ele vía xente nos balcós escutando a Carlos Núñez, sobre todo. Ademais, de, como me teñen dito algúns, e eu tamén no vim, pois cambiou un poquitín, non que cambiara de golpe a porrazo, non? Senón que a mesma música tiña outro, como mm. outro sonido. Claro. Tiña un sonido diferente. Bueno. Porque a parte disso tiña, tiña moitos instrumentos. A meu que má gracia me facía un instrumento que parecía, parecía unha ra. Mm. <risa> bueno, Vamos a intentar poner un bocado de música, que nos queda quedan chapuquillos, minutiños. Eh, no sé si ponemos música de la persona que intentamos hablar con él. O mejor tengo, Joel. Joel, sí. Mira, a, sí. Eh, a, a, a veces Fernando nos puede poner algo de música y de Joel, y después volvemos a ponerla cuando falemos con él. Vale. Fet fas 18 anys aquest 2021 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18 el divendres 29 d'octubre de 8 a 10 del vespre als Jardins de l’Ateneu. Podràs guanyar dos packs del carnet de conduir, dos patinets elèctrics i moltes sorpreses més. Omple el formulari que trobaràs a les xarxes socials de Joventut Sant Boi i Vina. Actuación directa del grup de joves La Banda i animació amb el monologuista Sergio Marín. L'aforament és limitat. Vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al Punt a la Factoria Jove de Can Massellera o al telèfon 673 036495 o @juventutsanboy.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 cantante pandereteiro. cantante pandereteiro en fin, me parece me queda dentro de poco que le pongan música clásica, música galega. galega exactamente. Galega. Pero dentro de poco más cantado que le pongan. Bueno, <risas> él está seleccionado por algo en especial para un premio. Vamos, sí. vamos a saludarlo primero. Exactamente. Vaya. Muy buenas tardes, Joel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tarde, bienvenido, bien, bien, muchas bien. gracias por atendernos, Joel.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 De, de ocurrencias que eu creo que todos juntos estamos facer os programas cincodax sí, un pouco mellores. Está seleccionado, lógicamente, un cousa interessantísima e moi importante para uh -huh. a nosa música tradicional e para ti en, en, en concreto, pois, pues, xa pues, ainda máis, non? Sí. Por certo, fálanos do do, do teu traballo grande de de Hojas de... Mortas. Eh, eso, exactamente. Como xa dixéramos noutra ocasión que que participei aí con vós na na entrevista, Hojas no. Mortas. Pues nace da idea de de, de, de facer un proxecto sobre a música tradicional, sí. formado por diferentes 13 pezas que que contén o disco. Uh -huh. Eh do que estou super orgulloso porque é un, tra un traballo para min, do que uh -huh. podo sentirme sentirme ben a gusto, é uh -huh. eh que creo que dentro de uns anos direi que que a calidad que tiña cando cando fixen, pues estou moi contento, ¿no? Claro. Pero sí, é música tradicional, hai unas pezas que, que sí que ponen levar un pouco de acordeón, guitarra, uh -huh. sí, sí. tipo instrumentos, pero pero sí, específicamente música tradicional ou folk que, sí. depende de como se poda categorizar. Uh -huh. Sí, sí, pero, pero moi interesante. Pues o caso é es eh, que sí, sí. estás tendo demanda para poder interpretar e poder uh, acercarte a, a chegarte pues, a algún a algún concerto tamén. Uh -huh. A presentación, como foi? Pues que a presentación, fixémola en... En febreiro, se non recordo mal sí. eh, A verdade é que tuvo unha aceptación espectacular aquí no Auditorio de Vila García de Rousa, mm -hmm. que foi unha por parte do, do Concello Sobre todo as gracias a Sonia Oton el Concello de Cultura que sempre me apoiou en, en ese proyecto E a verdade é que en Xemos a xente tuve unha, unha resposta a este concierto increíble despois fixemos en, en Coruña a Festa de Santa margarita tamén un concierto en a xente tamén se viu bastante animada estimos mm -hmm. aquí con Cultura Activa que a, a empresa de representación que, que me está levando nestos meses Eh, agradezco súper contento, de verdad. Mm. Este Pero es... ahí hay una persona que me gustaría que falaras de él, ¿eh? como Carlos, que fue lo que te descubrí, uh -huh. y Vila García. Me pues sí. eh, gustaría que Reina. falaras de él. Ah, sí? Sí, sí, sí. Desde luego, Carlos Río, una figura que, que me ayudó en todo este proyecto, que me apoyó con las de con recollidas que me cedeu todo el seu, todo el seu material siendo un etnógrafo, na...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 ¿A qué, te, ¿A qué te refieres en concreto? Porque hay varias piezas que pueden estar delimitando con, con León o, o con no, Castella. Es, que eh, eh. Por lo que más de esto, Pate, que noto que que é lindando con Galicia pero pola parte de Ribadeu fala algo de, con ese acento esturiano alguna, alguna palabra é sí, verdade que, que dentro do disco si sí que, sí que se buscou moito a variedade mm. é algo que é bastante característico porque non é moi monótono por así decirlo de, mm. con as pezas feitas de pandeguita de voz e sempre, sí. se, sempre buscamos facer esa, esa pequena variedade mm -hmm. por, Joel eh mm, sensacións tens con respecto a ese premio a ver é eh, un premio que que dá moitísima visibilidade a, a todos os artistas que, que foron ganando hasta agora sen que un unhausión bastante grande na, na súa carreira artística pero claro eh, sei sí que é algo é algo complicado mm. é algo que claro ao no, que teño moita ilusión que se, que se a, se deraba se se derrá o momento de gañar pues así que estaría súper orgulloso de mí mismo do grupo, hmm. de, tro, de todo o traballo e esforzo que fixemos esta hora para poder chegar aí, pero sí, que sería o meu gran soño poder ganar ses premios, e sería unha sensación fantástica. música ao vivo, sí. que, que somos que promocionan todo eso, pero a verdade que sí. pues, o ser seleccionado xa é un grande valor, non? Claro que sí, para mí xa ser... Un dos tres finalistas entre todas as esas que se presentaron, los proxectos que estaban escritos, xa para min unha victoria, claro está, porque ya sotero o no me dio el padín entre o Sí, claro. claro. Os finalistas sí. Xa, xa ya que dan a un sentimiento de euforia increíble. Claro. Claro. Sí, sí. Y yo yo estoy estudios siguen adiante Sí, sí, sí. Los estudios nunca se pueden dejar de lado, ¿eh? eso es algo que que tengo bastante claro desde que desde que soy un me pequeño, sí. que ainda que ainda que teña música aí que que uh -huh. algo que eu dedico moito tempo, pois si sí que, sí que me gusta tamén dedicarlle o tempo necesarios Estudios, sí, estudos, Para sacar xa adiante pouco unha grande mestra que é a tua mãe, eh? Sí. Sí, si, sí, hai que si. Sí. <risa> <risa> con con, con mestras xa, xa chegaría, pero vano. Si, hai un ti sí, sí. sí, sí. sempre falas dela como unha unha ajuda enorme, non? Sí, e, que sí. en realidade o pues eso, o que facemos todos os fillos, non? Se si non foran por as nosas nais, non, sí. <risa> non seguiríamos adiante no, con todo esto. seguiríamos aquí para nada, non? <risa> no, no, eh... sí, sí, sí. Sí, sí. Papel esencial. Sí, sí, claro sí. que sí. Xa Bo... se dice, por exemplo, xa dicen eh, Muy... eh, moitos medios e todo eso, dicen, non, si existe rapatiño xa apuntaba maneiras. Claro. <risa> se apuntaba maneiras. <risa> <risa> Tés, rodeaste sempre con persoas moi interesantes sí. e importantes, non? Aipo, ou publicabas tina na na túa no Facebook que que, que bueno compartías eh, música e outras cousas co co, co Piñeiro e con Rei Casal ah, sí. e con sí. uh... pois pues, si sí, agradé que co Piñeiro garde unha relación da mitad de amizade dende fai varios anos que foi que foi o concerto o, o concerto perdón a, o concurso Pequenos Fenómenos sí. a Dino bamboleo que uh -huh. eh, que por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 Pois iso, honrate, porque en realidad é, pois eso que faz rodearte de boas persoas que, que axudan a que o noso siga tendo valor sí. e ti, pois cada vez mmm, traballas moito máis non somente, é, é dicir, que compaxinas os teus estudos co, co grande sacrificio que é precisamente ensaiar e, e, e buscar e, e, e, e música, claro, buscar moito sí, música que, ao fin da cabo teño 16 anos algo que os estudios De momento, que, que eres un non tedes que sacar, sí, algo sí, sí, sí, sí, ho en sí, sí. día, hoxe en día formarte, que claro que si, sí. formarse, claro. tanto no ámbito musical como como nos demais cosas eh, porque non só estudio de, bueno, vou facer <susurra> estudio de algo en concreto, ¿no? Pero sí. o ámbito da música tamén é algo que se ten que, que estudiar moito. Eu de feito estive uns anos no conservatorio para chegar a comprender moito mellor o que usta a facer, no? uh -huh. claro. chegar a comprender o análisis musical, todo este tipo de cousas que, que son necesarios para, para facer música. É, exactamente, sí, señor. Claro, claro, un sacrificio, un sacrificio que eleva precisamente os frutos, os frutos de eh, dese de sacrificio e precisamente claro. eso, os éxitos que vas acabando pouco a pouco. Ti non encherías se si non ferías tanto, se si, si non ofreceras tanto ese traballo que, que fas ló, claro. lógicamente. Claro, está, claro está, non cabe ningunha dúbida, pero así, a verdade que sempre me sortei bastante por, por... muito bo... aparte de eso ti sempre te rodías, pois pues, tamén di moi boa de moi boa xente, de boa compañía de xente que che xe enseña. Mm -hmm. Sempre o que intento, así que buscar influencias que que poidan apoiar e xente mm -hmm. que que sepa do tema, buscar as súas recomendacións e eh ese consello porque algo lo que sempre vas aprender, se esa sí. persoa que sea, sempre aprendes. Eu eh, sempre me gusta moito preguntar as cousas que non, non quedar con dudas, se te ocasión de, de facelo, facerlo, pois, pois adiante. Eh, claro, si si Moi ben, que... eh, además do traballo que que que levou facer ese, ese disco que por certo tamén foi sacrificio, pois agora a mellor sigues participando con alguna investigación máis ou tendo aportando alguna cousa máis? A ver, la verdad es que sí que estoy poco a poco mirando para, para sacar pronto algún tipo de, de nuevo proyecto y eh, poder sacar uh -huh. adelante. Eh, algo que de momento no tenemos 100% vale, una, sí. una data para decir o, o algo así uh -huh. en concreto, pero pero sí que estou mirando para sacar algo que me pode gustar 100%, do que este orgulloso, yeah. e que me pode representar ao máximo. Claro. Mm -hmm. Muy sí, ben, sí, muy sí. ben. Algo teu, digamos. Eh. Eh, te, buscando sempre documentación, pero algo teu. o eh, que, que estás dicindo, non? Sí, dicir, ¿no? un pouco máis meu. Algo de dicir, bueno, esto é fixe eu, que, sí, a sí. ver, pode ter a súa a rama tradicional, claro, está. Que sí. a, a claro, está sí. Algo que, que vai estar sempre, pero buscando un pouco máis o, o, o acercamento da xente a, a unha música un pouco máis mía moi xa e despois tamén, o máis que seguro que moita da xente, sobre todo as persoas maiores comellor, pois, pues, ximbían pois, pues, aquelas cantigas que cantaban na lareira, que sí. cantaban na sega que cantaban na viña, que cantaban eran... pois... Pues... sí, sí, sí, de logo, eso é es algo que Que, que pasa muitísimo Por exemplo, o, por o Facebook mm. o, redes, o redes sociales que teño así mm -hmm. Moitas veces me chega, me chega xente de, Malpica, de, de un terroso De, de xites así Que xirin Ah, pois pues, miña boa canta E fai moitos anos que, mm. que nos canta esta peza E tal, e gustarínme moito Que, sí. que interpretases o, Espe, Que escoitases, claro, claro, claro Porque claro, eh, non é solamente Chegar e escutar e poñesta cantartita Esquensa e ala Claro, eh, sempre a parte de facer unha pequena adaptación, por así dicir, eh, sempre, sempre sí. adaptarla sí. un poquiño, verdade que eso sirve, para, es decir, ter tanta ter tanta visibilidade serve che a ti para poder recoller cousas que, que che aportan, che aporta un pois pues, muitísimas persoas que, que te siguen. Claro, eso é, si si. Pois pues, a ver se si eu atopalguna <risas> e che envío algo. Pois <risas> pues, a verdade que sempre que teño ocasión de de facelo. Que, sí que lle dedico tempo a eso a atender a eh, as cousas que mandan sus xerencias é algo superinteresante, no que encontre sempre sí. pousas novas Pois ali zona dos Ancares, donde son eu sobre todo nos Ancares o que será moito é o toque con Pandeira Si, sí, si ah. que é sí, sí. ali onde, onde maioritamente nace sí. e eh, é algo moi característico daquela zona, de efeito eu dentro do meu disco ten unha unha gaitan que que pertence aos aos encares. Si, uh -huh. si, sí, si. Sí, sí. Anda, volvíme de ti. pois si, falando dos encares, un un dos instrumentos característicos que a zona eh a trompa, sabes También esa. Tamén a trompa, que iso é es máis venta da zoa fo, da, da Fonte Sagrada no, tirando A osos. Si, sí. sabes qual é? O birimbau. No, no, no. birimbau. Pois pues non tiña, non tiña coñecemento diso. Sí, o sí. birimbau é un, unha especie de é un, un, un Que no. se toca caboca y un se... Un instrumento un que... Sí, sí, sí, es así lo que me dice, sí, sí, obvio. Sí, sí, oye, va, es un instrumento que... Él que... es chamánia trompa, Alina, que la hacen de chamánia si. trompa. Ah, vale, vale, pues... Pois pues moi interesante, porque nunca lle chamar así a, sí. a rompa. A... No, é que vos, por exemplo, é, é que Galicia ten unha riqueza de, vocabular, de vocabulario enorme e extraordinaria, sí, sí. non? Por exemplo, fíxete ti, na zona do, do, do Valde, Valdehorras, pois chamanlle, as noces chamanlle croques. Sí. E, e na zona Pero... vosa, os croques son un verberechos. Sí. Sí. É que a riqueza lingüística de Galicia é algo é maravilloso, co, sí, co sí sen, sen faltara, aos demas pero é algo incomparable co, con, con os demáis países o, sí. ou comunidades autónomas o sea, sí, sí, sí, sí, hai sí. unha riqueza de vocabulario incrível. é dentro da misma Galicia si, eh? si, sí, sí, sí, claro, claro. No, sí, sí, claro. Eso, eso é o máis interesante de todo si, claro. si, sí, sí, dentro sí, sí. da misma Galicia sí, sí. porque despois hai, por exemplo eh, eh, un cantante que é de Moaña que se chama Suso e cantes eran de pertineciado un grupo de gaitas y entón pois canta tamén e canta cantigas e eso que cego, pero cantan as cantigas sí. eh, fermosísimos os usos. E a mí na máis que doírme falaxe se vía des dondiera. Si <risa> si sí, sí, sendo a verdade é que os que coñecen os idiomas son, son documentalistas e saben saben precisamente polo acento, e sí. por é eh, algunhas terminacións eh, de palabras, non? terminacións ¿no? porque claro, eh tú eh tú, Joel dices pantalón, pantalóns, non? Pan, pantalo... Si sí, pantalón, Pero onde Panta, es uneu? Sí. O... Pero onde es uneu sungue, ditimos? Por razóns de Subarna e ali nos áncares dicimos pantalóis. Pantalois, eso, eh, pantalois bueno, que, que, que a riqueza lingüística é importantísima e é sí. interessantísima e, e, e, e, e bueno, yo, yo es que vos dedicades precisamente ao tradicional, yo, Folk, pois pues, empregades esas raíces sí, sí, sí. tan importantes e tan interesantes si, sí, aparte que nas letras, nas cantigas sempre estás constantemente dicindo ah, pero que significará este, tens que ir a, ao portal das palabras a página web, buscar un sí, sí, sí. narrar sí. o que se, para sí. pa chegar a comprender un pouco mellor, yeah. senón ponche allí ca, ca, cada termo que que significa, sí, sí, bueno, ¿sí? por eso. Eso eso que okay. ese bonito yo, yo, yo, yo rico do, do da, da propia sí. interpretación, lógicamente. No, sí, sí, muy rico, muy rico. Claro que sí. Bueno, pois pues, que non sei sé, que, que cousas máis te. Eh, de... digo eh, eu eh, quería che preguntar. A parte da pandeireta, atreviste con algún outro instrumento? No, si sí, a verdade que a parte da de pandeireta dentro de dentro da de música tradicional, claro está que o meu que, que a, a miña zona de confort, por así dicilo, es si que é que por exemplo, no disco tamén participo co copandeiro, co pandeira, co co a, gaita, co ejemplo, a, tamén, a tamén un instrumento que que toco bastante. Eh, eh. O, o bombo tamén, o cosas así impressionáis. Há parecido si. a tocar o o piano? Claro, ah, aí. Sí, sí, ahora creo que aprenderse instrumentos, no es pues algo que me que me apasiona. Sí, sí, sí, sí, sí, que sí. no tengo mucho tiempo porque bueno, ando ando todo rato a, a mil por hora, pero bueno. Bueno. Poco a poco. Sí, que también te dedicas a a otras cosas interesantísimas como son, por ejemplo, o asunto de protección d'animales, ¿no? El que ah, sí, que, claro. que que que te eleva también tiempo. Te e a parte en protección civil aquí en Miragaia do, a agrupación de, de protección civil uh -huh. que é algo no que lo no que empecen en en maio sin anar formal. Eh lo mal, uh -huh. que estou super super contento de de facer que, que me enche uh -huh. como persona. É, que é algo interesante porque sempre tamén aprendes cosas novas, é, e que ademais te honra que non toda a xente é capaz de dedicarse tempo sí. do seu do seu tempo libre para para iso, para para ese altruismo que ti lle dedicas. Si, sí, sí. sí, a ver, eu creo que sería si una... non quedaría humilde por a miña parte, dícilo, pero si sí que unha característica que sempre destaco de, de mi de mesmo sí, sí, de, de, sí, sí. como son eu de persoa non, non sei, é algo que, que a miña mencho. Me sí, sí. Debilidade, non dirías sí. ti? Sí, debilidade completamente. <risa> Ademais xa o dicente, os pais, que ben sabes o cuñeco teus pais e ben... <risa> entón, pois eh adem en de delicia de ver como falaban de ti, da persoa que eres, do vaio traballo que levabas, eh, todo eso. Si sí, despeito sí. creo que que na gala de de, de Galicia, non sei Si si si. E allí nos, nos, nos, nos conhecimos Que con por muchos, certo, sí. outra cousa máis Que tamén te honra que, decir, Participar nunha cousa Nuna gala que, que eso, que buscaba era Aportar Emolumentos para, para unha Cousa Moi importante que é a investigación Sobre esa enfermedade no, A verdade enfermedad. que, sí. Sí, a verdad que A mí este tipo de cousas é algo que, que me apaixaron, de verdad. Sí, que, sí. que, por certo, Merchi está no estranxeiro sí, o sea que... Sí, anda, por ahí por... por o galla allá allá. que veña ben, o galla que eh... saia todo moi ben, eh, sí, desexamos sí. e todo o mellor, non? Ti tamén, claro. Malo será. Hombre. Exactamente, como decimos nos, malo será. Malo será. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Pois, Pois, pues Joel, xa queda un poquinho minutinho, se si queres algún acoso que ¿de dicir xa os nosos entes que queiran ou que desexen far saber, ao mellor, podes pues, tese algún concerto previsto, alguna intervención en algún sitio? Ou... Non, pois pues, a verdade que, o mañanho, tamén que sempre quero dicir nas entrevistas nas que intervenho, é sobre todo dar gracias a, a toda a xente que o está escoitando e que, que se para a dedicarle un pouco de tempo a escoitar a música tradicional e a, e a valorarla porque, ao fin do acabo, algo superimportante e que creo que con un pouco de esforzo uh -huh. todos podemos volver a, a, a resurdila e a dar a importancia que ten moi sí, ben, sí, moi sí, ben sí, sí, eh, sí. dille nosos xoentes onde poden mercar o teu disco porque, a ver, uh -huh. falamos de Aujas Mortas pero non lle dixemos onde poden adquirilo claro, eh, moi literalmente a xente como está mercando pola parte das minhas redes sociais vale. non me gustaran Joel Padín barrabaixatradi Mm. ou tamén no meu Facebook como Yolpadín poden buscar, me mande unha mensaxe eu envío a calquer punto da, da península ou, ou de onde sea, a parte, aquí en, en Galicia hai varias tendas que, que o teñen mm. tamén na protectora animais de Vila García de Rosa que tamén o teñen disponible mm. eh, Pero é mellor que se ponha en contacto contigo que si, la... mellor que se ponha en contacto contigo porque si tamén llevo a Sina, si, si fai falta, non? eso xa xa vai xa vai incluído sempre, para min é, é unha horda, para nós tamén, de verdade que non, non, non sabes ti o honrados que nos sentimos cada vez que falamos contigo, por, non pola túa humildade, non por túa, por a tua, por teu traballo, senón por, porque fas nos querer cada vez máis a túa forma de interpretar a música. Sí. Verdad é que eu sempre contento de estar aquí con vos e de compartir este este minutos, es sí. super contento, de agradecido con, con todos vos. Vamos pues... a despedirte con tua música, ¿non? Sí, eh Armando. Sí, sí, vamos a despediruca música del. Eh él, a, pues. enviarte un enviarte moitísimas moitísimas felicitações eh, eh, eh, que teñes moitos éxitos. Moitísimo lo... agrado, de verdade, eh? Que Una... chegue ese Martín Codas. Eso. <risas> un aperta grande. Veña. Lo, Apertas ta, ta, ta. Apertas, Joel Instagram, Cuando abras tu tienda online con Shopify La plataforma de e-commerce en la que confían Más de un millón de negocios de todo el mundo Crea tu tienda online Sin ninguna experiencia en programación Bueno, Xulio, hasta hoy penso que foi un programa País bastante decente, como lo dició o outro Digno, como se sobe Digno, ¿no? <ríe> Muy ben, queridos ouvintes Ata o Bindeiro, Xoves, a mesma hora Estaremos aquí desexando que todos vostedes disfruten connosco Pase unha feliz semana Así que, señoras, señores Aquí desde Arraio Xanboy Desde 89 de 4 De Galegos Novais Despedimosvos Hasta os Xoves que ven Gracias a Fernando por estar ahí E gracias Xulio, tamén por estar aí. Este que aílles falou pois Armando Fernández. Así que señoras e señores, de co xoves creen, sexan felices.